Eta hasteko aviron, bayone rubiko prezidentea isantzen Michel Kakouolt uh, sentu da atzo, istripu batetan hiutan hoita hamar urte zutian gison hunek, otobatek du skoterraen kinkuritzen zelaik atzaman angiluko lafore torbidian gertatu da esbejara, nula esobea juanokuen jakingabe, skuterra otopian batu da bayonako lega de la Viron, socios eta peña Baiona saleen elkartek, agidi baten bid ez menaldi bat eskaini diote aspi maratus hua izan zela lehena kumprenitzen baiunan saleksien importantzia bestalde atzoa restitan biaketerdi aldian tren batek kamiu handi baten remorka jodu mugereko burdun bide pasagunian ezta sauriteukizan eta trenia eta belautan hoita hamabost bidajantak bida baiunako geltokia kiala txuku txuku heltu ahalizan dia eta bilboako beste Eudatzaingoak esakin hasi du bi gizon atsliotuik izan diela hiue emmaztei eraso sexualak egitiagatik Bilboko Plaza Bibilian gertatu da hau hoitazten dugu igan neskenegunniane, beste emate bateek txosnen günian eraso bat jasanziala atzo mobilizazio handi bat horren salaaketaen egiteko. Eta intitulé est un herbe salagori la hasta peñian Jacquin de Gu egoitza Domenicneco Michel Garicoiz Eskola Integristai i Saldu Siala et eskolan lanian aiz izan dien sumaitya kaslen ondotik, hardokitzen ondotic batzen dien langilen kolektiboak be iritzi eta salaketa plazaratu du eta un jojobi da record sarsberri eta Lehenik, langilek diotea gerioartan arrituak direla jakitia Etxerriko zentrua saltzeko erabaki hartua izan dela ustailondarian. Haintsineko hilabetean, erantzitzaielarik, gelditzen ziren aktivitate guziak etxerritik usteitzerat eramanak izan zirela. Etxerriko zentroaren saltzia, gestio txar baten ondorioa dela diote. Antizipazio eskasa eta erabaki ez egokiak hartu izan aleporatzen diote haintzineko zuzendaritzari. daritzari. dute ere, duela laburte, langile batzuek entxeatu zirela, Bartelemiaguer presidentari, hoartaraztia bideoker hartua izan zela. Jazz odit bat ere galde egin zuten, eta hiru langileen kanporatzeko erabakia ez ez ere galdegin, egin, de balde. Azkenian, 6.000 euroko defizita ere agertu da jazz. Langilek, pentsatzen dute ere, aktivitate guziak usteitzerat pasaraztia ez dela erabeki ona izan. Azkenik, Etxarriko Zentrua Domintxineko Integrista edo Michel Garriko Itzelkarteari saltzea langilekin solastatu gabe, ez dute bat ere ontzat hartzen. Gainera, dela berregoita ama iru urte AFMR Zentrua sortu zutenen espirituaren kontra joiten dela ere diote. Hala, beraz txarin eh, batzen dien langileen kolektibuak plazaratudian ohara nolakua zen bestalde noteruar anfet izeneko komunikazio ekinza, bigeren aldiko seginen edie FDSE eta GIA laboa igazten sindikatek, hoi egun beyan iganenda, angeluko labar itxas basterian mila bere unmetra gunia hor badateke, hoitabost ekoizle hor izanen dia, helbuia datekilaik, kampotiare tokiko moskinen kalitatian goraipatzia, baita ekoizpenen maneake ebai Artzaintzakru txapelketa eta gazna txestatze hor badateke egunian zehar, hitzordia berazeran bezala, angeluko labar itxasbasterian iganen da egun noteruar anfet izeneko komunikazio ekintza Eta e, goiten giela yudatiarekin yuda ezta guano urhentu bena ustailako turismo bilana ikusik urtetan izanden sazuik abeatzena edo gisena izanda aurten euskal kostaldian horren aipaldia koldo nausiak egiten deikun. Horren irudikoa da bidazo asko aldea. Orain artean bildutako batuen arabera, ondarribia eta endai artean erreski gaindituko baitute udautan eunda berrogei mila bizitarien marka. Ondarribian euneko bosterdi emendatu zen bizitariko puroa ustailean ama mila bizitarietara, baina alde zarrean bizitagiratuak dira nabarmen emendatu bituztenak. Maria Serrano, herriko turismo ordezkaria da. Bai, bai, bai, bai. E, asko, asko go dira e, aurreko urtetiko nara. Ia euneko berroita dira. Eta nik uste horrek e, ematen digula pistak, ez dira eguraldi honarekin bakarrik etortzen. Ez dala segurezki ondartzara etortzen etortzen da, ba, erigune historikoa ezagutzera, gastronomia, beste turismo mota batek itera etortzen dira. Eta nik uste jarraitu barregula uste degulako, ba, turismo mota horrek urtean zehar izan dezakela ere bai garantzia eta lehera ateratearekin nahikoa da ikusteko egirua eta zema jende etortzen da non darribira ekonomiaren euneko ogeita suposatzen du turismoak baina ez dago daia bezalakorik aurten turismoari dago kionez milun euro mugituko bitu turismoak bertan eta eun mila bisitarien marka gainbituko dute gu dauntan, iaz baino, euneko amasazpik gehiago. Krisiak utzita, eta diotenez terrorismoaren ondorioz, herrialde arabiarretara bidaiatzen ez duten turistak, Anis direlako Lapurdiko kostaldea hautatu butenak. Gaur egun 411 lanpostu finkos suposatzen bitu turismoak endaian eta horri geitu berdezkio udako 100 kasasoilariak. Turismo bulegoan esate baterako ohko 4 langileetatik 12 langileetara pasabira udan. Haien artean oiana etxe berri dago, esplikatu diguna, Obekuntza nabaria de las que urteetan endaian. Ba turismoen daian geozeta gehiago hobeioo ibiltzen ari da, jende geoz eta bada, gero zeta gehiago batugu, lehengo urttan baino hobeagoa eta heeguraldi onna bain bada geoz eta gehiango diende ditugu. Inglaterratik Europatik heldu zaizkigu jende batzuk eta Amerikanoak Australiak bondeneta baditugu ditugu. Paristagak ere, Breaniatik ere heldu zaizkigu jende zonbait. Baina kuppurua handiena dira Aktaininikoak eta espainatik heldu diren heldu direnak ere. Halo turista bateek galetzen du berezikik zi bisitatzen alda endaian, e, abadiako gazeloa bezala, e, abadiako erimoa bezala, bai abadian ditugu geroz gero eta gero bon, bisitari eta bain bisita libriak eta bisita gidatuak, antolatuak dira han eta aktivitate nautikoak itxasoko aktivitateak ba, ditugu ba eskaintza ondiak hemen endaian Bukatzeko, xifra bat, behatzi mila boztiun bisitari abadiako jauregiak usta jan, jasotakoak Eta gorila runtane bai, goizanko hamekak eterditaik eta ristiko bost eta artino bizitalgidatiak eskentzen dutie abadia jauregian, astian zazpiegunez eta iratine udako sazua jerkia biatu da ustailaekin uzatuz astiala alokaidatzen badutie ben etxolak, aurten alokaidatzen aldetik hytsuniak behitzien, pada emanekizanda egunkal alko, eta alokaidatzeko hori eskerz Zazu hatxarre rumba tukendie jatin, eta formula untxa ebilida beraz, jakitez denboa aldetik ez dela espantagarria izan ustaila, bena ikusi agorrilako egunak nulakoak dien baliteke uano, edo agorila undari ala arte, jente andana agerdadin irati alde hortat. Eta gentia El Cartu Arte Garai kidia eta musiquearen Unguian hoida aurtenko Balea Pop Festivalean Gogua Moimoi colectivo moi lo hitzun darak Balea Popa antolatzen du Htiz Kinetic beraz egundantiki igandiala xehetarzun gusiak Marga forestien eskutik. Entzuten dugula istante, Marga Forestier beraz, eta zea errandelako Moimoi e, moi eka antolatzen dian Balea Pop Festival hortaz beriemaitan. Festivalak bere giro berezia zia edatuko du itxasbaztegeko egietan, aukten duen imanela utzunen eginenda geien bat du kontenia parkean, hainua datzaji Moimoi kolektibo antolatzailearen kidea. Guk ahtegara ikidea eta musika ematen itugu uh, dira gure ebi ildoak, beraz uh, izanen dira kontzertuak, talde batzuekin, ditze batzuekin, eta ahtegara ikidearekin iku kanan itugu Eta obrak izan, haukituko uh, ditugu Donibanen uh, piskat denetan. Uh, Beraz, uh, ekimenguziak Donibanen loitzunen iraganen dira, batzuk uh, zent joan. Baina, um, ere, gune zent jala du kontenia parkan uh, izanen da, eta ratzale batzuk zenitzen, ondartzan doan. Parada izango da, Donibanen loitzuneko iria artistaz betetzeko, zent, xasol edo lumi, Rock-pop edo tekno-estiloko musika entutzen alko duzuea atzegiko edo tokiko artistekin batera. Leo ilera, On travaille sur une thématique globale qui est la thématique du jeu et pour l'art contemporain spécifiquement on, on travaille sur les jeux du cirque donc aussi sur la confrontation entre le public et les œuvres. C'est un format assez exceptionnel puisque l'art contemporain en général ne rentre pas dans les festivals et qu'en même temps ça permet de générer une économie qui nous permet de financer une programmation art contemporain pointu. Iirako jak ere bere garantzia du festivalean eta ingurumenean eragin gutxiko festivala izateko lan egin dute anantotzaileek. Idoia Hernando jena. Hemengoak gira denak asko maite dugu gure ingurumena eta eta gerota gehiago garantzitsua irduritzen zaigu bai, zaintzia eta inpaktua txikiena txikieena gaitia. Ulertu duzue balea popezta hain ne esskisalkatzen den festivala itzordua beraz haste azken neana eta hori igande arte eta gaurko hitzordiak dohanieke balinbadia, ondoko egunetan hamabost euro beharko da sartzia aprakatu, informazioen gehiago nahideanak Balea Pop Festival huntaz, ebe jumbedi u baleapop.com web gynialat pelotaz solaz, pelotan zesta puntaleiak eta ik handien eta ik bat izanen da eta aurtenko biarritzeko urhezko shisterain finala, bi bikote eta mundu mailako jokalai jovenekin, Sönak suekin pantxikara Alde batetik, Iñaki Goikoetxea eta David Menviel. Bestetik, Diego Beazkoetxea eta Errik Irastorza. Bi puntista azpimarratzekotan, Errik Irastorza, biarristaja, zortzialdi zurrezko sistera ere manduena, eta Ameriketan profesionali bilbidea segitzen duena. Parean, Iñaki Goikoetxea, mondumailako aurgelari uberenetarikoa, ogoi urtez Ameriketan egona, bainan duela bi urte Euskal Heriratitzulia. Sumayaqua bostaldi izan da munduko xapeldun. Bieritzeko Uresko chixtera le yaketa garantsitua da haren eta zure finala azulutoki irabazi nahi du. Entzun dezagun Inaki goiko etxea. Ba, bai argido, ez. Eh? Aurten gainan 40 urte hurrena da. Jokatu ditu chaperketa guztiak gira lasterako baina bieritzeko aukulez irabazi ezta kitz esekulauki sortea irabasteko bigarren urtaeko tan geratu naz eta gilezan ilusiozkokinabea ez da hasta eske me kopartido go. Zapatoloria razo din eta teba me lebar no badati ke ber zapatel gtegi baskoko geratu. Bizkuitzia iraztorzat dira favoritoakin jaki goiko etxearen utez. Hortarako lasaiagoa gertuko dira xari frontoierata. Partida da nahi zalla gain, eh? bueno, eh me jokatuin beraz nesta baie favorito izan. Bai mitad biel Preziori gare jongo geha, gure partidea jokatuko deu, eta prezioa beha ekera manda dute ez gula zerrezaikoaz, gure partidea jokatzea eta ager zosporreza emateko kera dukau. Urteuntan, zezta puntak hainitz galdu duela gehitu dauku inakigoiko etxeak. Ameriketan, alde batetik, baina ere Euskal Herrian, bere ustez, sasoi luzeagoak antolatu behar udan iru hilabetez konzentratuak baitira leiaketak. Alta publikoa hor da, zesta punta, disiplina ikusgarria baita dutari gabe. Eta ikusgarria beraz gauhko finala hoi, miaritzeko uresko sistera finala, bedeatzonetan hasiko da, miaritzeko raialaian. Eta kiroletaz bioharuan, Euskal Kiroda, Kirolen federakundeak iparaldeko herri Kirolen finala kantolatzen behitutu, biriatun egun, urhuntzeko bedeatzonetak goiti, iparaldeko txapela eta Euskal herriko finaletako txartela hori iganen, izanen dia jokian, dagun uh, seteme edo irailan hiuan, donostiako sagoeseko plazan, jukatuko beitia saspi herri aldetako herri kirolen finala roik egunko sartziak dela eta hamar eurotan izanen dia eta hamar lau urte speko aldiz bost euroetan eta askenik egun tigoiti gantiala arte Angelun bigeren mailako profesionalen surf lehiak eta iganenda mynduko surf ligak antolatuk probo hauren bigeren edizionia da aurten Angeluko chambro damur ondartzan bere surflai izan gison ala emaste jutan hoita hamar dolareko shaiak jabasteko polin ado eta tituan defarge ikusten ahalko dutie bestiak beste, askes aštisken huntaik goiti eta hoikeranik goizberiai cina badua